That's not why here! I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking for love. Precious! Yes. I have a dream! Evil! Evil! Blackie and Brembo! Let's not believe This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have Varmt välkomna till Det borde du veta Den sjätte säsongen har vi kommit fram till Det är ju som om man blir lite nostalgisk när Man står i studion och blickar tillbaka När man startade programmet med en person som heter Alexandra Och nu står man här igen med en person som heter Alexandra Jag Peter Pekqvist, ska välkomna det senaste tillskottet Till Det borde du veta generationen Redaktionen Men generationen också skulle man kunna säga Välkommen in Alexandra Örn Tack så väldigt mycket, Peter. Ja, det är så lite så. Hur, är, hur känns det att stå på rätt sida av bordet så att säga? Jag har ju inte stått på fel sida någon gång. Jag har ju faktiskt inte tävlat i det här programmet än. Men det känns bra att börja på rätt sida. Börja på rätt helt enkelt. Mm. Vi är väldigt glada att ha dig med. Och med dig så har det även skett lite förändringar. Inte, inte så att du bara svepte in och tog över programmet. Men eh, vi har gjort lite förändringar i programmet tills dess att den sjätte säsongen nu inleds. Och det är ju bland annat att vi har lagt till ett litet resmål. Utöver vem där så ska vi också ta oss någonstans. Vi kan inte bara hitta en person, vi ska också hitta en plats i världen. Eh, mer om det får ni veta senare. Men Alexandra, eh, vad är det mer vi har att vänta oss än vanlig, ett vanligt program? Ja, vi har ju ett nyhetsquiz där vi kollar om de tävlande har hängt med i nyheterna under veckan. Lite avsäckning där helt enkelt. Eh, vi har ju då Vart ska vi som är det nya tillskottet här i programmet. Där vi då besöker ett resmål som du berättar. Sen har vi Vem där. Där vi ska ta reda på eller med ljud. Ska de tävlande gissa vem det är vi är ute efter. Och sist har vi även en Lightning Round- Lightning around. Det är Johan Ågrens ord för en kategorifrågeställning, när vi rabbla massa frågor. Nu över till våra tävlande. Martin Hallgren, Anrot och Lisa Solander. Varmt välkomna tillbaka in i tävlingsstudion. Tack. Tack så hemskt mycket. Men ni är ju båda erfarna och rutinerade. det borde du veta tävlande och även Pit Fm-kändisar. Absolut. Ja, eh, tack så mycket. Ordförande versus nyhetschef, det är lite agendasättande program det här. Ja, eh, det här med nyhetsfrågorna, jag känner ju direkt press mm, på det. Eh, det, borde chef, det chefredaktör ja. och ansvarig utgivare möts i en hård match. Hoppas att det blir. <laughs> Lisa du har ett förflutet kanske senare också i handboll yep. Martin har ett presens i innebandy och fotboll och, och, fotboll. och fotboll däremot är han ju mest känd för er Peter Bor som lyssnar som han som skäller ut motståndare och ger dem taktiska regelboksdirektiv under pågående match i allsvenska norra när Viborg Patriots spelar Ja, det är inte så många som kan regelböckerna av oss som spelar. Men eftersom jag har hört är... underhållande senaste matchen, vill jag berätta för er som inte var på plats i normal. Ja, man måste ju lära upp både med och mot spelare när de inte kan. Genom och att man är domare, domare själv. Ja, men genom att man är domare själv och domarna verkar uppenbarligen också kunna göra fel. Ja. Då måste man ju lära samtliga på planen. Och som. Ja, nyhetschef, då har jag den eh, rollen att allmänbilda folk. Du är lite av en bässervisser. Eh, ja, i, i, ute på plan framför allt. Och det är ju väldigt bra att ha i det här programmet. Lisa, du gillar att bestämma. Ja. Du gillar att få din vilja igenom. <laughs> ja, eh, Kommer du få din vilja igenom att vinna idag? Eh, det är ju tufft att möta Martin, faktiskt för att båda har ju en vinnarskalle av oss två. Eh, ja. Varför skakar du på huvudet, Martin? Nej, jag håller med. <laughs> En ja. intensiv kamp kan vi säga. Ja, det tror jag att det kommer bli. Det kommer det verkligen bli. Ska vi dra igång direkt med första momentet? Ja! Och det är ju nyhetsquizsen. Alexandra, vad är det som gäller i nyhetsquizsen? Ja, vad är egentligen som gäller? Vi ska ju då kontrollera här om ni har hängt med genom att var för sig få nyheter som ni ska säga är sanna eller falska. Och vi kommer alltså köra en i taget och vi kommer... Jag har en fråga där. Du har en fråga där. Ja, kan man komma med alternativa svar, typ Donald Trump? Vi har inga alternativa fakta i det här programmet så jobbar vi med seriösa fakta. Vi har ännu inte tagits över av Fox News, Apexat eller annan seriös eller oseriös sajt som jobbar med alternativ fakta. Nej, nej. Det här är ett faktabaserat och allmänhet, allmänbildningsbaserat program men tack, bra, bra input där så att vi alla är på banan att vad som gäller här. och Nu får Martin ta ett steg tillbaka. Vi släpper in Lisa. och Det är dags för nyhetsquizzen att dra igång den direkt. Är du redo? Ja. Nora och William är två namn som har ökat och blivit de populäraste i Norge när man ser till år 2016. Detta påstås ha hänt tack vare serien Skam. Sant. Sant. Det kan inte ha undgått någon att det råder semmelfeber i Sverige. Nu har till och med kungen gjort sin egen variant, björnbärs semland. Sant. Falskt. Moderaterna gick i veckan ut och sa att de ska bilda regering med Sverigedemokraterna. Eh, sant. Falskt. Nej, falskt. Ja, de, ville, de ville bara ta en fika med dem, sa ja. de sen. Efter minskad efterfrågan har OLV gått ut med att de ska sluta med produktionen av jordnötsringar. Sant. sant. Inte nog med att Donald Trump slopade bidraget för abortkliniker utomlands under sin första vecka som president, president har han även infört ett förbud om att skriva hat mot honom på Twitter. Sant. Falskt. Anna Bok var med i tv-programmet Arja Snickan men blev inte nöjd med resultatet. En ombyggnation som Anna själv filmar har startats och hon överväger att sälja materialet. Sant. Sant. Det är få kvinnor som utbildar sig till stridspiloter i Sverige men för första gången på 26 år har en kvinna blivit uttagen och vad händer med min röst? Sant. Det är sant. Jag blev uttagen där. Jag har tyvärr inget namn på henne, har du det, Alexander? Där får jag säga att min, det borde jag veta. Men det, det gör jag inte. Jag känner att jag också borde veta det. Vi får jobba på vår fakta när det gäller namn på de här kvinnorna som faktiskt gör saker som är bra. faktiskt gör saker. Fan, vad jag är vidrig. Jag har ett alternativt fakta Hon heter Eva. <laughs> ja, en bra spekulation, Martin. Vi går direkt in på dina, dina rubriker den här veckan. Är du, är du redo? Ja. Den röda pandan Sunny rymde tidigare i veckan från Virginia Zoo. Sonny sägs ha blivit så exalterad tack vare den röda pandans parningstid som startat och är fortfarande på fri fot. Falskt. Sant. Inför Melodifestivalen 2017 kommer det vara förbjudet att ta med egna konfettikanoner eftersom smälarna kan liknas vid bom bomber. Falskt. Falskt. Riksbankslagen säger att det är brottsligt att vägra ta emot kontanter när man säljer en vara eller tjänst. Falskt. Falskt. En irländsk fotbollsspelare blev utvisad i en match då han inte längre kunde hålla sig och sprang bakom målet och urinerade. Sant. Sant. Håkan Ljuholt blev inte särskilt långvarig på sin post som Socialdemokraternas partiledare men nu har han fått nytt jobb som ambassadör på Island. Sant. Sant. Det gamla barnprogrammet Rulle har anmälts till granskningsnämnden för att vara pornografi. Falskt. Falskt. Disney har gått ut med att de tänkt lägga ett bud på rättigheterna för serien Game of Thrones för att kunna göra spin-offs på flera av de mindre karaktärerna. Sant. Falskt. Den en 15-årig flicka från Trelleborg blev i veckan misshandlad med en chokladbit i ansiktet. Chokladbiten ska ha smakat jordnötter. Falskt. Sant. Det är, alltså, man tänker ju ändå att han ska kolla ha koll på de sanna nyheterna som nyhetschef. Eh, Men eh, bra jobbat bara två. Eh, kändes det som ni eh, hade koll? Nej. Nej, alltså, typ hälften hade jag ju koll på. Eh, sen chans jag på något. Men eh, det är ju de här smånyheterna. <laughs> alltså, jag har yeah. aldrig hört talas om det där med jordnötskakan. Eh, som är blivit slagen ja. i huvudet med en eh, chokladkaka som smakar jordnötter. Jag har aldrig hört talas om, mm. om chokladkaka som smakar jordnötter. Det, ja, men det är ju Snickers typ. Och det finns ju Jaha. andra märken också. Men ja, skitsamma. Så, så långt in är jag i public service att inte få säga namn så att jag har glömt bort vad, vad sakerna heter. Ja. Eh, det är, är så det är ibland. Eh, nu så ska vi eh, in på detta. Where should be the fellowship of the rings? Right. are we going? Where are we going frågar ju eh, en av de mindre. Ho är det Pippin? Som säger det. Ja, jag tror faktiskt att det är det. Well, that excludes you, Pippin, tror jag säga. Eh, I alla fall, i någon del av den scenen. Eh, resmålet där alltså vi ska Alexandra, vad är det lite mer regelmässigt som gäller då? Ja, reg regelmässigt så är det ju så att eh, du, Peter, du kommer läsa upp ledtrådar. Men du kommer även ha lite kanske ljudledtrådar. Kanske inte. Eh, det är Amanda som har den här veckan och vi har en ljudmässig ledtråd den här veckan. Ja. Annars är det saker jag läser upp. Ja, och det är då man går på olika steg. Så det är fem poäng, fyra poäng, tre poäng, två poäng och en poäng. Väldigt logiskt. Tror man sig veta svaret så ropar man sitt namn och skriver ner det. Martin har precis skrivit facit på sitt papper. Eh, vi, det är tyvärr inte det vi ska till. Eh, det är ju en fabrik i Åtvida Berg i Östergötland. För den som vet det. Men vi, ska, vi, ska vi inleda direkt? Är det nu? Ja. ja, det gör vi det. På fem poäng- Hit åker fiktiva kungligheter för att finna sin partner. Platsen erbjuder många ting, bland annat en service utöver det naturliga. Så reser man hit får man vara utvilad. Jag ska säga att ljuret som låter i bakgrunden just nu är inte en ledtråd. <laughs> Fyra poäng. En gata i staden delar bitvis samma namn som ett stort löfte. Michael Douglas och Charlie Sheen jobbade faktiskt på den här gatan 1987. På tre poäng så inleder vi med att lyssna på ett ljud. 3 poäng så fortsätter vi med Bröderna Pipes sjunger om stadens fina frukost. Kanske innehåller den ett stort äpple. Alisa. Ja. Lisa svarar på 3 poäng. Martin, Martin. får 2 poängs ledtråden nu. Monica Sättelund, JC och Alicia Keys har alla låttexter med staden mm. som huvudperson. Isaac och Jill Davis kanske lyssnar på en av de låtarna när de sitter på bänken i månskenet med en ikonisk bro som utsikt. Båda har svarat med att läsa den sista ledtråden för er där hemma som vill tävla. En 46 meter hög kvinna från Frankrike installerade sig i staden på 1800-talet. Och nu står hon med facklan högt mot himlen och önskar frihet mellan länderna. Ja, och vi har ju fått rätt svar här av Lisa, men även av Martin. Mm. New York var det vi sökte. Det var exakt vad vi sökte och det betyder tre poäng till Lisa och tre poäng till Martin. Hur kändes det här? Vad var första gången vi testade det här greppet? Väldigt svårt, men kul. Men du tog den på tre poäng? Ja, men det var ändå så här. lite svårt. Ja, jag tänkte när jazzgrejen kom, då började jag tänka New Orleans typ. New Orleans? Är de jasse? Äh. Ja, det är lite jass som spelas i New Orleans. Men sen på de andra fick jag inte riktigt ihop det. Det var svårt det är precis som det ska det var svårt i början ja mm. men det, det var kul det var ju på fem poäng så hade vi lite om en fik, fiktiva kungligheter det var ju Eddie Murphy en prince i New York som söker en drottning i Queens mm -hmm. eh, platsen erbjuder många ting bland annat en service utöver det naturliga Ghostbusters mm. eh, utspelas i New York staden som aldrig sover är ju man måste dit för att vara, åka mm. dit måste man vara utvilade som staden aldrig sover en gata delar namn med ett stort löfte och det är Donald Trumps löfte om en Wall, alltså Wall Street där även Charlie Sheen och Michael Douglas jobbade, mm. 87 Bröderna Pipes, det är ju låten Breakfast at Tiffany's och ett stort äpple i New York kallas det mm. Big Apple och det vi hörde var, det var Amanda är ju i studion och viskar någonting som jag inte hörde Monica Settelund är det som sjunger och det fick vi höra sen på två poäng att Monica Settelunde, jay JC och Alicia Keys sjunger om New York och så Isaac och Jill Davis de sitter på en bänk i Manhattan Bridge i filmen Manhattan som Woody Allen har gjort. Och sen på en poäng så pratar vi självklart om frihetsgudinnan som förra året fyllde 130 år. Nu är det dags för oss att ta en liten andningspaus här inne i tävlingen och så ska vi lyssna på veckans singel på PTFM och det är Åstra med vad jag tror är I love you more than you love yourself här på PTFM studentradion 92.8 och programmet du lyssnar på är Det borde du veta. Varje vecka så hör du Mellosnack här i Pite 5 Studentradion 92,8. Det är programmet där du får reda på de senaste nyheterna om artisterna. Du får också tjuvlyssning, rykten och information. Inte bara då om låtarna utan även artisterna, programledarna och allt annat kul runt om. Ni hör oss Lisa Zellander, Emma Isberg, Martin Hallén på fredagar mellan 19 och 20. Och vad det är passande är att vi har Martin och Lisa i studion. Emma sitter utanför och förbereder programmet medan ni har roligt här i studion, I spontant. Kul att ni är igång den här veckan med Mellosnack som, och med har ju premiär på lördag va? Ja, Kul. precis. I Göteborg. Spännande. Ska ni åka? Det är ju en, ganska nära. I Skellefteå gör en en deltävling. Kommer ni vara på plats då? Tyvärr inte. Nej, det blir tyvärr inte så. Utan vi kommer göra förberedelserna ja, som vanligt för det blir liksom svårare om man ska dit. Känns det som. Ja. Det Nej, Ma Martin har innevarande träning som är i vägen. Det är väl det korta svaret. Ja, ja, väl eller en match, match. Det är ja. skulle jag ja. Hur går det? Där? Kommer ni gå upp i Superligan? Eh, vi ska ju se till att ta kvalplatsen först till att börja med. Eh, vilket jag tror att vi gör. Eh, och sen i ett kval kan eh, vad som helst hända. Det är lite kul att vi kan möta ett lag från Södra Serien i år. Spännande. Det blir en PTO mot Höllviken kanske. Eh, Lisa, Nej, det blir svårt om det ligger i SSL. Vem vinner med försvaret? Oj, det kan jag inte säga nu. Jo. Nej. Du vet alltså. Nej, men, Nej. ja det vet jag. Nej, jag men avslöja. jag har inte hört bidragen än, så det är lite svårt att säga. Det är faktiskt ingen av oss som har gjort den. Det är ju sju spärare. Alexander, gillar du melodifestivalen? Jag är ett riktigt fan av melodifestivalen. Jag ja. älskar melodifestivalen. Då får ni ju lyssna på fredag för då kommer vi spela upp lite musik från bidragen. Berätta, gärna om vi, vi det. om vi inte hörde när är det är på Fredag. Mellan 19 och 20. Bra. Och då är det också tippning som vi kommer göra. Så kan man höra vad vi tror. I mm. första d -tärning. För det är ju så intressant. Det är mest intressant. Tippa emot oss då. Ja, Martin cool. förlorade förra året, jag vann. Värt. Nu är det dags för vem det är som är nästa som eh, Alexandra, vad är det som. Det är inga nyheter för de som har lyssnat på programmet, men ändå för den som är ny. Vad är det som väntar? Ja, för den som är ny här då. Eh, det är en eh, klipp av se, ja, en serie med ljud eh, som ska då visa en eh, person. Och eh, ni ska gissa vem den här personen är. Och tror man sig veta svaret så ropar man ut sitt namn och skriver på sin lapp. Och svarar man inom 20 sekunder så får man 3 poäng. Inom 40 sekunder så får man 2 poäng. Och efter 40 sekunder så får man en poäng. Och det är viktiga poäng, det är en jämn drabbning här. Skjut jämnt. Är ni redo? Ja. Jag frågar vem där. Ja, Lisa. Båda våra tävlande skriver svar men skakar på huvudet efter att komma eh, kommer lite närmare målgången här. Eh, Martin, vad, berätta vad du svaret. svarat. Eh, Max Martin, men det är det inte. Nej. Oj. Gud, vilken konstig blandning. Jag ska ju Björkman, men det är det inte heller. Nej, utan det är Danny Saucedo Såklart. som vi söker. Ja. Eh, och det är ganska långsiktigt. Det börjar ju med All for Love- som jag titta på motivet till de tre musketörerna. Då är det ju Sting, och Brian Adams och Rod Stewart som sjunger. Men Danny Sausedo och hans lilla grupp EMD- slog igenom med en cover på den låten. Eh, sen hörde vi även- eh, en liten kort bara, en klack, fotbollstack som vrålar Södermalm och där är ju Danny Saussedo född och uppvuxen. Eh, Lisa Ekdal sjunger eh, If Only You på svenska och vi hörde även originalversionen If Only You som Danny gjorde tillsammans med Therese eh, efternamnet har tappat. Eh, och sen hörde vi vinnaren av Idol 2006, Marcus Fagevall med Everything Changes som Danny Sausedo var med samma år i Idol. Och så hade vi lite ginder med Super 8 och som han gjort en version av och även då hennes version av Amazing. Och så EMD på slutet med Bye Goodbye och Danny själv med sin, en av sina senaste singlar Så som i himlen. Hur kändes det här? Ni var ju väldigt... Ja, <laughs> kan man Kass. <säga>, <laughs> jag ville vill vara lite snällare. Mm. Det är riktigt dåligt. Inte Danny en liten favorit hos dig, Martin? Ja, jo, det, nej, alltså det är han ju men eh, kopplingen ska ju gå dit också det mm. gjorde den inte jag, eh, jag hade gjort vad som helst för att få vara med Danny en liten stund Den där signalen betyder att vi nu går in i lightning rounds här i Det borde du veta och då är det frågor vi kommer ställa på en lång rad eh, Alexandra, vad är det som gäller då? Ja då gäller det helt enkelt att säga sitt namn så fort man kan svaret Och svarar man fel så går frågan över till den ja, motståndaren Och dagens tema är gjort av våran filmexpert Johan Ågren Nämligen film på bio Det mm. kan bli väldigt spännande det här Vi kör igång direkt för båda, er. är redo eller hur? Jajamän mm. Oscarsgalan går av stapeln för 89 gången i år, men vilken film vann i kategorin bästa film förra året. Vilka stora ögon. Ni har. <laughs> tror jag tror du skulle säga år. Det hade jag koll på. Det är alltså det 2016. Ja, ingen aning. Det är rätt svar är Spotlight. En man som heter Ove har blivit nominerad i kategorin bästa utländska film till årets Oscarsgalan. Vilken var den senaste svenska filmen att vinna den kategorin. Lisa. Lisa. Lisa. Uh, uh, uh, vad heter den? Hundraåringen som gick ut genom fönstret. Eller vad heter den? Fel. Nej. Martin. Ja, det hade jag också chans på. Hundraåringen som gick ut genom fönstret och försvann, om det är rätt titel. Rätt svar är Fanny och Alexander som vann i kategorin bästa, kate bästa film utländska film. Amy Adams var med i tre filmer under 2016. Arrival, Nocturn Nocturnal Animals och vilken mer? Jag vet inte ens vad det jag är. Inte den blekaste. <laughs> Alexander, vilken film var hon i? Det var Batman vs. Superman. Oh. Robert Downey Jr. agerar som uh, detta. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. I uh, Iron Man. Men vad är det karaktären bakom Iron Man heter? Iron Man, jag kan inte säga. Iron Man. Martin Gud. Hoppar, Lisa säger Gud. Uh, Martin Robert Stark. Det är nästan rätt. Och tiden är ute. Rättssvar är Tony Stark. Nämn två filmer som Leonardo DiCaprio- blivit nominerad till en Oscar för- men inte Martin. vunnit. Martin. The Wolf of Wall Street och Titanic. Fel. Lisa, Inception och uh, Titanic. Oh, Det är fel. svar är Wolf of Wall Street, uh, Blood Diamond- The Aviator och Gilbert Grape. Okay. Vad heter filmen som Alicia Vikander- vann en Oscar Det var för? Var den. The Danish Girl. Rätt. Danish. Jag frågar, vilken film utspelar sig- i den här scenen i? The code red. You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You to. want answers? I want the truth. You can't handle the truth. det mm, kan filmas där. Jag har ingen aning. Ja, oh, du kommer säga det så kommer jag säga, ah oh, just det. A few good men eller på Heder och Samhete. Vi tar en fråga till även om tiden är ute för att det är så roligt det här. 1994 var ett bra år för film. Pulp Fiction, Forrest Gump, Nyckeln till frihet, Fyra bröllop och En begravning samt Quiz Show var alla nominerade för bästa film under Oscarsgalan då. Vilken? Man? Martin, nyckeln till frihet. Fel. Va? Lisa? Ingen aning. Hur kunde den inte vinna? Ja, för att den mötte... Forrest ja, ah, okay. okay. mm. eh, Gump. Inte... Jag glömde av vilka titlar det var. Jag <laughs> <laughs> Slutade lyssna, bara ja. fejda ut i Men Jag tänkte, i nu världen. vet Martin. Så då. Det där var faktiskt alla frågor vi hade den här veckan. Alexandra räknar samman poängställningen eh, för vem som har vunnit den här viktiga matchen mellan eh, ordförande ansvarig utgivare Lisa Selander och nyhetschef eh, sportankare eh, och eh, backbjässe Martin Hallén Almroth. Vilken position spelar du i handboll? Det här är oerhört oförskämt att jag pratar pratat massa sport med Martin. Mitt nio. Mitt nia, och det betyder att du kan skjuta från långt håll. Eh, med spelfördelade. Jag är tyst, jag kan ingenting om handboll uppenbarligen. Eh, var det rätt lag som vann VM senast för här Ja, de är ju duktiga. Frankrike alltså. Ja, det mm. det. Ni som inte vet. Vi får en lång utläggning här om kvaliteterna kvaliteten. <laughs> Nej, men Frankrike. Sverige var ju jättebra. Tråkigt att de förlorade kvarten mot Frankrike. Väldigt. Så att det var ju ändå. Bra Frankrike, att Frankrike var ju inte bra. Ja, men de är alltid bra. Mm. Kände ni någon av er att det var något ni borde vetat? Martin vet vi att vi borde vetat nyheterna. Men... Ja men allt, vi kunde typ ingenting på filmfrågorna. Det måste det vara pinsamt. den lägsta poängnoteringen för året, ja. även fast vi är först ut. Alltså så dåliga var vi. Det skulle. Nu när jag tittade på Alexandras axel så ja. Ah, ah. Den är inte bra. Fan, grattis, Martin. Bra ah, jag, jobbat jag tror ja ah, Grattis till dig, tror uh, jag, att det blir faktiskt. Ja, ska vi låta Alexandra dra igen? Hur delades poängen ut under dagen? Eller ja, under, under dagen här. Eh, vi kan säga att det blev väldigt jämnt i nyhetsquizet. Eh, 4 4 Så att eh, Martin, du har lite att jobba på det. här. <laughs> Eh, sen så hade vi där eh, Vart ska vi? Eh, där eh, Lisa drog, drog säger jag. Eh, sa sig namn lite snabbare på New York och eh, fick tre poängar medan Martin bara fick två poängen Så där stod det då 7-6 eh, till Lisa. Sen hade vi Vem där, där ingen av er <laughs> tog Dennis sausedo. Jag kan inte förstå att man inte vet så här mycket om Dennis Havseron som jag gör mm, Vi är så dåliga <laughs> Du har ju vunnit det. Sen hade vi då den sista avgörande där med film på bio Och där knet ni bara en poäng Och det var ju Lisa som tog den Så ställningen blev till slut 8-6 till Lisa Grattis hur känns det här, Lisa, att vinna premiären av säsong 6, det borde du veta? Jag känns jättebra faktiskt. Hur känns det yeah. att vi nu har tagit bort slutspelet så att inte går förknippat? Det känns inte alls bra faktiskt. Skulle du vilja komma tillbaka ändå? Ja. Ja, vi kan fixa det. Tack. Martin, skulle du vilja komma tillbaka och få revansch? Ja, det här är pinsamt. Vi kan ju sätta alltså, dig mot någon annan så att du inte möter ordföranden. Vad fick vi? 14 poäng fick vi tillsammans av typ så här, 40 möjliga, eller? Ja, någonting så Gud. Jag tycker ändå att ni är, är duktiga och ni ska ha all heder för att ni har tagit er hela vägen hit Tack. Alltså att ni blev inbjudna med ett Facebook-meddelande i veckan Ja, vi är Pröker. nöjda mm. ja. Jättebra, det här var alltså säsongspremiären säsong 6 av Det borde du veta och om en vecka så är vi tillbaka igen Alexandra, premiären, hur kändes den för dig? Det kändes bra, jag hoppas att alla andra tyckte att jag skötte mig okej okay i alla fall Du var mer än okej okay. I våra ögon är du helt underbar Tack varje torsdag 17.30 hör du oss här på PitaFM Studentradio 92.8 och även som podcast. Tills vi hörs igen, ha en fantastisk afton.